Я окремив у собі досвід міста і ретельно його вивчив. Ідея міста мене зачаровує. Формування біологічної спільноти без супровідного соціального складника веде до хаосу. Цілі світи стали простими біологічними системами без взаємопов'язаної соціальної структури, і це завжди призводило до руїни. За умов перенаселення це стає драматично повчальним. Гетто є згубним. Психічний стрес, пов'язаний із перенаселенням, створює вибуховий тиск. Місто є спробою опанувати ці сили. Варто дослідити соціальні норми, за допомогою яких міста виявляють таку спробу. Пам'ятайте, що зазвичай існує певна протисила, неприхильна до формування будь-якого суспільного ладу. Це змагання за існування, що ведеться штучно створеною сутністю. Деспотизм і рабство нависають із протилежних боків. Трапляються численні кривди, а це викликає потребу в законах. Закон розвиває власну владну структуру, творячи ще більше ушкоджень та нові несправедливості. Таку травму можна зцілити співпрацею, а не протистоянням. Заклик до співпраці дає змогу ідентифікувати цілителя, викрадені журнали. Мене увійшов до малого покою лето з помітним збудженням. Насправді це місце зустрічі подобалося йому найбільше. Повіз бога імператора лежав у заглибленні, з якого чергу складніше було вчинити смертоносний напад, а на додачу ледве дозволяв своєму мажордомові з'їжджати іксіанським ліфтом, а не кружляти вздовж нескінченної рампи. Але Манего відчував, що звістка, яку він приніс цього ранку, гарантує пробудження черва, що є Богом як її подати. Минула лише година від світанку четвертого фестивального дня. І цей факт утішав Монео тільки тому, що наближався кінець його гризот. Коли Монео увійшов до малого покою, лето поворухнувся. За сигналом бога імператора з'явилося світло і зосередилося на його обличчі. Доброго ранку, Монео, сказав він. Моя вартівниця повідомила, що ти наполягаєш не на негайній зустрічі. Чому? Як знав Манео з власного досвіду. Небезпека полягала в спокусі відкрити надто багато, надто швидко. «І я поспілкувався з правилебною матір'ю Антеак», – сказав він. «Хоча вона добре це приховує, я певен, що Антеак – ментатка». «Бенегесрід, зобов'язані час від часу мені не підкорятися. Ця форма непослуху мене розважає. Отже, ви їх не покараєте?» Монео. Врешті-решт я єдиний батько свого народу. Батько мусить бути великодушним так само, як і суворим. Він у доброму гуморі, подумав Монео. У нього вирвалося легке зітхання, на що Лето відреагував усмішкою. Антеак заперечувала, коли я повідомив, що ви наказали амністувати кількох наших об'язнених лицеплясів. Я маю для них завдання під час фестивалю. Сказав Лето. «Владико, я скажу пізніше. Перейдімо до новин, які змусили тебе ввірватися до мене в такий час». «Я... Ах...» Монео прикусив нижню губу. «Тлей лаксу виявилися достатньо балакучими, намагаючись здобути мою прихильність». «Звичайно. І що ж вони розповіли?» «Вони... Е, ах...» Надали іксіанам необхідні консультації та спорядження, щоб створити, по суті кажучи, не холу і навіть не клона. Можливо, нам слід використати тлейлаксанський термін «клітинну реконструкцію». Цей, ах, експеримент було здійснено всередині якогось захисного пристрою. гільдієри запевнили їх, що ваші сили не спроможні проникнути туди. І результат. Лето відчув, що ставиться питання в холодній порожнечі. Вони не впевнені. Тлейлаксу не дозволили бути свідками. Однак вони помітили, що Малків увійшов до цього приміщення, а пізніше вийшов звідти з немовлям. Так, я знав. Ви знали? Здивувався Монего. Здогадався завдяки логіці. І це сталося приблизно 26 років тому. Саме так, Владико. Вони ідентифікували немовля як Хвінорі. Вони не впевнені, Владико, але... Монео знизав плечима. Звичайно. Який ти з цього робиш висновок, Монео? Що в нову іксіанську амбасадорку закладено глибоку мету? Безперечно так, «Монео, чи не здається тобі вкрай дивним, наскільки хвій, на хвій, є дзеркальним відображенням грізного Малки? Вона його протилежність у всьому, зокрема й статі!» «І я про це не думав, владико, а я подумав!» «Я негайно ж вишлю її на ікс!» – сказав Монео. «Ти нічого такого не зробиш!» «Але ж, владико, якщо вони...» «Монео, я помітив, що ти рідко повертаєшся спиною до небезпеки. Інші часто так роблять, але ти ні. Чому ж ти втягуєш мене в таку очевидну дурість?» Монео ковтнув слину. «Добре. Мені подобається, коли ти визнаєш помилковість своєї поведінки». Промовив Лето. «Дякую, владико. Також мені подобається, коли ти щиро висловлюєш вдячність». Як оце зараз. А тепер скажи Антеак, була поруч, коли ти почув ці одкровення? Як ви наказали, Владико, чудово. Це додасть трохи руху. А зараз залиш мене, йди до леді Хві. Скажи, що я хочу негайно її бачити. Це її занепокоїть. Вона думає, що ми не зустрінемося, аж доки я не викличу її до цитаделії. Я хочу, щоб ти розвіяв її побоювання. — Яким чином, владико? Лето сумно відповів. — Монео, чому ти просиш у мене поради в справі, у якій ти фахівець? Заспокой її і приведи сюди, запевнивши в моїх добрих намірах. — Так, владико. Монео вклонився і ступив крок назад. — Хвилинку, Монео. Монео застиг, не відриваючи погляду від обличчя Лето. «Ти здивований, Монео», – сказав Лето. «Інколи ти не знаєш, що про мене думати. Чи я всевладний усевідець? Ти приносиш мені ці крихти і міркуєш, чи він уже це знає. Якщо так, то навіщо я про це розповідаю? Але я віддав наказ повіщати мене про таке, Монео». Хіба ж твій послух не є водночас повчанням? Монео зібрався було знизати плечима, але натомість глибше задумався. Його губи тремтіли. Час може бути також місцем, Монео. сказав Лето. Усе залежить від того, де ти стоїш, на що дивишся, що чуєш. Міру цього можемо знайти в своїй свідомості. Після довгого мовчання Манео ризикнув озватися. «Це все, Владико?» «Ні, це не все. Сьогодні Сіона отримає пакет, який їй доставить кур'єр Гільдії. Ніщо не може завадити доставці цього пакета. Ти зрозумів?» «Що? Що в цьому пакеті, Владико?» «Деякі переклади й тексти». Я хотів би, щоб вона їх побачила. Ти жодним чином не втручатимешся. У пакеті немає меланжу. І як? Звідки ви знали, чого я боявся в цьому? Бо ти боїшся прянощів. Вони могли б продовжити твоє життя, але ти їх уникаєш. Я знаю інші їхні наслідки, владико. Щедра природа вирішила, що меланж... «Відкриє в декого з нас несподівані глибини психіки, а ти цього боїшся?» «Я Атрід, Владико!» «Ах, так! А для Атрідів меланж може завдяки особливому процесу внутрішнього откровення розгорнути таємницю часу» «Мені достатньо пам'ятати, як ви мене випробували, Владико» «Хіба ж ти не відчуваєш необхідності бачити «Золотий шлях»?» Це не те, чого я боюся, владико. Ти боїшся іншого подиву, через який я й зробив свій вибір. Досить мені глянути на вас, владико, і я згадую цей страх. Ми, Атріди, урвав із пересохлим ротом. «Ти не хочеш пам'ятати предків і всіх інших, що рояться в мені!» «Інколи... інколи, владико, я думаю, що прянощі...» «Це прокляття Атрідів!» «Ти хотів би, щоб мене ніколи не існувало?» Монео промовчав. «Але меланж має свою цінність, Монео. Навігатори гільдії його потребують. Без нього Бенегесеріт перетворилися б на безпорадну групу плаксивих жінок. Ми мусимо жити з ним або без нього, владико. Це я знаю». Дуже влучно, Монео, але ти волієш жити без нього. Хіба я не маю такого вибору, Владико? Наразі маєш. Владико, що ви? В загальному галаху є двадцять вісім різних слів для Маланжу? Вони описують його за навмисністю вжитку, розрідженням віком, Залежно від того, чи здобуто його чесною купівлею, крадіжкою чи завоюванням, чи був це дар, залишений у спадок чоловікові або жінці, і ще багато інших способів найманування. Що ти про це думаєш, Монео? Владико, ми маємо багато можливостей вибору. Тільки якщо йдеться про прянощі? Монео задумливо насупив брови й відповів. Ні. «Ти так рідко кажеш «ні» у моїй присутності», – зауважив Лето. «Я люблю дивитись, як твої губи вимовляють це слово». Губи Монео здригнулися в у усмішці. Лето жваво промовив. «Гаразд, тепер рушай до Леді Хвій. Я дам тобі на прощання пораду, яка може допомогти». Монео з особливою пильністю глянув в обличчя Лето, – Знання про наркотики походять переважно від чоловіків, бо вони більше схильні до рисику, як вияву чоловічої агресії. Ти читав свою оранжисько-католицьку біблію, тож знаєш історію Єви з яблуком. От цікавий факт про цю історію. Єва не була першою людиною, що зірвала та скуштувала яблуко. Першим був Адам – і таким чином він навчився, як перекласти провину на Єву. Моя історія розповідає тобі дещо про те, як наші суспільства приходять до структурної необхідності творення підгруп. Мене злегка схилив голову набік. Владико, як це мені допоможе? Це допоможе тобі, злегідь Хвій.